يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيْتُعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد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 وكل بلاله في النار معاشر المسلمين والمسلمات المستمعين الكرام طلبة دغار راديو ابن القيم اف ام ديما نكون kalian براده الحمد لله kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan keberkahannya kepada kita sekalian pada sore hari ini Kita telah berada di hari yang ketujuh dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 April tahun 2020 pada hari Kamis. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa menuntut ilmu bisa mendengarkan kajian meskipun melalui Siaran Baik melalui siaran FM atau melalui streaming Dan ini adalah merupakan Waktu yang terbaik dalam memanfaatkannya Dengan berbagai macam jenis ibadah Termasuk di antara ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Mempelajari sebahagian dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala. Ajalukan kepada kita. Dari kitab Allah. Dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki bab yang ke-16 dari kitab Uddatul Sabirin wa Dhakhiratul Syakirin berkata al-'allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub المعروف بابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة menyebutkan كان نص نص دليل دليل yang terdapat di dalam سنة النبي صلى الله عليه وسلم yang menjelaskan tentang kesabaran. Setelah sebelumnya pada bab yang ke-15. Beliau menerangkan dan menyebutkan dalil-dalil. Dari kitab Allahi Azza wa Jal tentang kesabaran. Nah, kepada bab setelahnya. Beliau pun menyebutkan. Hal-hal yang berkaitan tentang sabar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita dan beliau mendatangi wanita tersebut yang sedang menangis dalam riwayat yang lain disebutkan sedang menangis di sisi kuburan dari kuburan anaknya yang meninggal. Nak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan mengatakan kepada wanita tersebut: Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah kamu. Perhatikan hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Apa jawaban dari wanita ini? Wa ma tubali bi Apa pedulimu dengan musibah yang menimpaku? Karena dia tidak mengetahui siapa yang menegurnya dan menasihatinya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ada yang menyampaikan kepada wanita ini, innahu Rasulullah yang menasihati kamu itu adalah Rasulullah. Begitu wanita ini mengetahui bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah, fa akhadha maut maka dia seperti orang yang orang yang akan dijemput oleh kematian, yakni menunjukkan Kagetnya dia, dia tidak menyangka bahawa yang menyampaikan nasihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kaget bukan kepala. Faatadbihi maka akhirnya pun dia merasa bersalah maka dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi rumahnya, fa lam tajid ala babhi bawabin. Dan wanita ini tidak mendapati di depan pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada penjaganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki penjaga pintu, tidak memiliki pengawal. Padahal beliau Rasulullah Alaihi Ssalam beliau adalah pemimpin kaum muslimin faqalat lalu wanita ini pun mengatakan ya rasulullah lam a'rifka wahai rasulullah aku tidak mengetahuimu faqala maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya inna sabru 'inda awwalis sadmah sesungguhnya sabar itu Diperlukan pada saat awal kali pukulan, awal kali musibah itu muncul. Maka di saat itulah sangat dibutuhkan kesabaran. Dalam Lafadz riwayat yang lain, Endah Sodamatil Ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada saat pukulan pertama menimpa. Musibah pertama kali menimpa seorang hamba. Hadis ini muttafaq alaih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati wanita ini untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal kali wanita ini seperti enggan untuk diberi nasihat karena dia tidak mengetahui siapa yang menyampaikan nasihat kepada beliau yang ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahawa. ketika seseorang melakukan satu kesalahan terkadang dia dalam hal menerima nasihat, memilih-milih. Tidak setiap orang yang menyampaikan kepada dia nasihat, dia dengarkan. Maka ini penting, ma'asyirul muslimin rahimahkumullah. Ketika kita mengetahui seseorang, terjatuh dalam kesalahan terjatuh dalam perbuatan dosa lalu dia hendak menyampaikan nasihat kepada saudaranya yang melakukan kesalahan tersebut maka merupakan cara yang baik untuk mencarikan apakah dia atau yang lain apabila dia mengetahui bahwa orang ini biasanya lebih mendengar kalau yang menyampaikan nasihat si fulan. Dan ini biasanya dia lebih menerima nasihat kalau yang menerima, yang menasihatinya itu adalah si Alan Al misalnya. Wanita ini pada awalnya tidak menerima. Dan dia mengatakan, "Apa pedulimu dengan musibah yang menimpaku? Engkau tidak Mendapatkan musibah seperti yang menimpa aku, namun setelah disampaikan kepadanya bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia segera bangkit dan dia merasa bersalah. Sada Nabi Alaihi Salatul Salam asyadru'inda sada ma'zilu'la sabar itu adalah pada saat Musibah pertama kali datang. Pukulan pertama kali menimpa seorang hamba. Sabda Rasulullah ini itu sama seperti sabda Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Laisa asy-syadidu bisur'ah. Ah. Asy-syadidu allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Namun orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia sedang marah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis ini itu seperti hadis yang disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik Sabar itu dibutuhkan di saat pukulan pertama Dalam ruad yang lain mengatakan Bukanlah orang yang kuat itu Orang yang pandai bergulat Namun orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya Ketika dia sedang marah Ketika dia sedang marah Dia tetap mampu mengontrol dirinya Yaitu sabar Sabar Karena kadang-kadang pembangkit emosi, pembangkit amarah. Itu kadang-kadang muncul secara tiba-tiba. Maka di saat itulah butuh bagi seorang untuk mengontrol dirinya. Fa inna mufaja'atal musibati baghtah. Karena sesungguhnya musibah yang menimpa seorang itu datang secara tiba-tiba. Dan apabila musibah itu datang secara tiba-tiba, itu akan memberi reaksi berupa rasa takut, tuza'i'ul qalba wa tuza'ijuhu bi yang itu akan menggoncangkan hati, mengganggu hati, mengganggu fikiran dengan musibah yang menimpanya.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 yang biasanya seorang akan melakukan reaksi yang berlebihan, namun ketika dia menghadapi dengan kesabaran, maka reaksi itu akan melemah. Ba'ufat kuwatwa. Melemah kekuatannya. Sehingga, kalau di saat musibah, awal kali musibah itu muncul, dia mampu menahan diri, maka mudah baginya untuk mempertahankan sifat kesabaran itu. Fahana alaihi istidamatus sabri. Maka akan menjadi ringan baginya, akan menjadi mudah baginya untuk senantiasa bersabar di masa-masa yang berikutnya. Jadi, yang terpenting itu adalah ketika awal kali musibah itu datang. Apa reaksimu? Apa sikapmu? Ingat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Innamal sabru 'inda al-sadamati al ula Kesabaran itu diperintahkan ketika pukulan pertama itu datang. Awal kali musibah itu muncul. Wa aydan fa inna al-musibata taridu 'ala al-qalbi wa huwa ghairu laha fa tuz'ijuhu wa hiya shadmatul ula Demikian pula musibah itu ketika memberi reaksi ke dalam hati seseorang sementara dia belum siap karena musibah itu datang secara tiba-tiba maka itu akan mengganggu hati itu akan menimbulkan kegoncangan atau rasa takut Itulah yang dimaksud pukulan pertama. Wa amma idzwar adat alaihi baghdalik fakat ta'wanalha wa alim anhu labuddaluh minha. Adapun jika dia mampu bersabar setelah itu, itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena dia sudah siap menghadapinya. Ya, musibah itu sudah berlalu. Dalam waktu yang lama, sehari, dua hari, atau lebih dari itu. ya, Baru kemudian dia mampu menenangkan dirinya, itu wajar. Ya, karena dia pun akhirnya mengetahui bahwa tidak ada cara bagi dia kecuali dia harus bersabar. Karena tidak ada kesabaran pun tidak akan merubah kondisi dan keadaan. Mau tidak mau, dia harus bersabar. Dia sudah siap menghadapi itu. Sehingga kesabaran yang dilakukan oleh seorang hamba. Bukan pada saat awal kali musibah itu datang. Sabarnya nanti setelah itu. Berhari-hari setelah musibah itu datang. Itu sudah menjadi sabar itirari. Sabar terpaksa. gitu Mau gimana lagi. Tentu dia harus bersabar. وهذه Wanita ini ketika dia mengetahui bahawa ternyata tidak bersabar di dalam menghadapi musibah itu tidak memberi manfaat sedikit pun barulah dia datang meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan wanita ini ingin datang kepada Rasulullah dan ingin menjelaskan sikapnya dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sudah bersabar. Maka diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberitakan bahwa sabar itu adalah di saat pukulan pertama itu datang, ketika awal kali musibah itu menimpa seorang hamba. Di situlah dibutuhkan kesabaran. Di situlah dia berusaha untuk mengontrol dirinya. Itu yang namanya sabar. Sabar yang terpuji. Adapun setelah itu, ya sudah dalam waktu yang lama musibah itu menimpanya. Lalu dia memahami bahwa hal itu tidak akan memberi perubahan yang menyebabkan dia sabar, sabar terpaksa. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan yang menunjukkan hal ini. Semakna dengan ini kata beliau. Apa yang direwatkan oleh Sa'id bin Zerbi. Dari Muhammad ibn Sirin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun yang nampak dalam sanad hadis yang disebutkan. Ada Sa'id bin Zerbi dan ini perau yang lemah Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan perkuburan Baqir Lalu dia melihat ada seorang wanita yang sedang terduduk di sisi satu kuburan sambil dia menangis wanita ini seperti dalam kondisi uh, duduk di atas lututnya itu sambil so, nangis di sisi kuburan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya ya Amatullah ittaqillah waswiri wahai hamba Allah bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah engkau Wanita ini mengatakan, Ya Abdullah, inilah jaz'azaklah. Wahai hamba Allah, aku ini sedang tertimpa musibah. Maksudnya, jangan kamu nasihati aku. Ya. Dia merasa belum mampu menahan dirinya. Dinasihati lagi oleh Nabi SAW. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Lalu kemudian wanita ini berkata lagi, Wahai hamba Allah, kalau seandainya musibah yang menimpamu seperti yang menimpaku ini, engkau pasti memberi udhur kepadaku. Engkau pasti menganggap wajar perbuatanku ini. Lalu diulangi lagi oleh Nabi Alaihi Wasallam, Wahai hamba Allah, sabar kamu. Kata wanita ini wahai hamba Allah, engkau sudah memperdengarkan kepadamu apa yang kamu sampaikan. Tinggalkan aku. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Lalu kemudian ada seorang dari sahabatnya mendatangi wanita ini. Lalu mengatakan kepada wanita tersebut. Apa yang dikatakan oleh lelaki yang pergi meninggalkanmu itu tadi? Apa yang dia katakan padamu? Kata wanita ini dia mengatakan kepadaku begini, begitu, begini, begitu. Maksudnya dia menasihati aku, memerintahkan aku bertakwa kepada Allah, bersabar. Kata sahabat ini, "Apakah engkau kenal siapa dia?" Kata wanita ini, "Tidak, saya tidak mengenalnya." kata sahabat ini itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengetahui bahawa yang menasihatinya adalah Rasulullah maka wanita ini pun bergerak cepat dia seperti orang melompat gitu, kaget sampai kemudian dia Mendatangi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingin menyampaikan. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan. Ana asbir, ana asbir ya Rasulullah. Iya saya sabar, saya sabar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan. Asabru. As Indah sadamatil ula. Asabru. As Indah sadamatil ula. Sabar itu di saat. Pukulan pertama terjadi Kesabaran itu di saat pukulan pertama itu terjadi Awal musibah itu datang Disitulah dibutuhkan kesabaran Abu Ubaid Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan Inna kulladhi marzaatin Atau inna kulladhi raziyatin فَإِنَّا قُسَارَاهُ الصَّدْرُ وَلَاكِنَّهُ إِنَّمَا يُحْمَدُ عَلَى الصَّدْرِهِ عِنْدَ حِدَّةِ الْمُسِيبَةِ وَحَرَارَةِهَا Kata Abu Bayt rahimahullah, sesungguhnya setiap orang yang mendapat musibah itu, pada akhirnya dia bersabar. Setiap orang yang mendapatkan musibah itu, pada akhirnya dia bersabar. Hanya kan berbeda-beda. Ya. Kesabaran orang Ada yang ketika dia ditinggal mati Orang yang dia cintai sabarnya nanti sehari Ada yang setelah tiga hari baru dia bersabar Ada yang setelah sepuluh hari Ada yang setelah tiga puluh hari Empat puluh hari Baru dia bisa bersabar Jadi kata beliau Setiap orang yang mendapatkan musibah Ujung-ujungnya pasti dia sabar Ya sabar itirar itu tadi, sabar terpaksa. Akan tetapi, kata beliau, yang dipuji kesabarannya adalah ketika sedang panas-panasnya, sedang tajamnya musibah itu menimpa seorang hamba. yaitu di awal kali musibah itu datang. Itulah yang dipuji ketika seseorang bersabar. Jadi ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inda sadamatil ula. Ketika seorang hamba ditimpa musibah maka dia langsung terhubung kepada Allah, dia mengingat Allah. Dia segera menahan dirinya, mengontrol dirinya. Agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan dia keluar dari kesabaran. Maka di saat itulah Seorang hamba itu dipuji dan dimuliakan dengan kesabarannya. Innamal yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Disempurnakan pahala orang-orang bersabar tanpa perhitungan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa fil haditsi min al-'ilm." Dalam hadis ini ada beberapa ilmu dan faedah yang Bisa kita petik yang pertama ujubu sabri alal masyaib wajibnya bersabar atas musibah-musibah yang menimpa wa anhu minat takwa latti umur alabd bhiha dan bahwa bersabar ketika mendapatkan musibah termasuk bentuk ketakwaan. Yang seorang hamba itu diperintahkan untuk melakukannya dan menegakkan dalam dirinya. Sabar ketika awal kali musibah itu datang. Faedah yang kedua. Al-amru bil-ma'ruf an-nahyu anil-munkar. Wa an-na al-musibati wa shiddataha la yusqituh anil-amirin nahi. Tetap dianjurkannya menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Dan bahwasanya kondisi musibah yang berat. Yang dihadapi oleh seorang itu tidak menggugurkan seseorang. Untuk menjadi seorang yang tetap menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Jadi bukan karena, ah itu... Tidak usahlah sampai ke nasihat kepadanya Dia sedang tertimpa musibah Tidak Walaupun dia dalam kondisi Terkena musibah Dan ternyata dia melakukan Perbuatan dosa Maka dianjurkan bagimu Untuk menegakkan Amalan yang mulia ini Amar ma'ruf nahi mungkar Mencegah dia dari kemungkaran Kondisi dia terjatuh ke dalam musibah Itu jangan jadi penghalang Bahkan itu momen yang terbaik Untuk mengingatkannya Wahai hamba Allah Bertakwa kamu kepada Allah Engkau sudah tahu Engkau terjatuh ke dalam musibah Mengapa engkau melakukan perbuatan dosa Seperti ini Dan yang semisalnya dari ungkapan-ungkapan Yang tujuannya adalah Mengingatkan seorang hamba yang Mengalami musibah Untuk bersabar Menegakkan amar ma'ruf dan mungkar Faedah yang ketiga takraru amri marratan ba'da marrat. Hatta yu'zar al-amiru ila rabbih. Mengulang-ulangi perintah. Ya. Itu berdasarkan uh, riwayat yang disebutkan oleh abnul Qayyim rahimahullah ta'ala tadi. Yang di situ terdapat kelemahan. Nabi SAW mengulang-ulangi nasihatnya. Bertakwa kepada Allah. Sabar kamu. Sabar. Mengulang-ulang nasihatnya. Nah, kayak itu juga. Kata beliau termasuk. Hal yang dianjurkan. Agar. Orang yang. Mengajak orang lain. Untuk melakukan kebaikan. Dan meninggalkan kemungkaran. Itu memiliki uzur di hadapan Allah SWT. bahwa dia telah menyampaikan amanah. Bahawa dia telah berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah manusia. Namun ada yang menolak. Ada yang tidak mengindahkan. Namun karena dia telah menyampaikan. Maka telah gugur kewajibannya. Ma'alika illal balaq. Tidak ada kewajibanmu kecuali menyampaikan. Menyampaikan nasihat. Faedah yang keempat kata beliau bahawa hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang diperbolehkannya wanita berziarah kubur bahawa wanita diperbolehkan ziarah kubur karena wanita ini sedang berada di sisi kuburan dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan wanita tersebut ketika berada di sisi kuburan yang diingkari oleh nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketidaksabarannya dia hanya itu yang dinasihati atau sebagian para ulama kalau seandainya ziarah kubur bagi wanita itu haram maka tentu Nabi Sallallahu alaihi wasallam menerangkan hukumnya kepada wanita ini bahawa tak boleh kamu ziarah kubur itu haram namun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya dalam ziarah kubur kata beliau dan ini di akhir-akhir masa hidupnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena Abu Hurairah yang merawatkan hadis ini Dan beliau masuk ke dalam Islam Pada tahun ke-7 Hijri Berdekatan dengan peristiwa Perang Khaibar nah, Ini alasan sebagian para ulama yang Berpendapat bahawa Wanita diperbolehkan ziarah kubur Ini salah satu dalilnya Naman Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Membantah alasan ini Dan Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Termasuk ulama yang Berpendapat bahawa Seorang wanita tidak Boleh berziarah kubur Sama sekali Nanti akan disebutkan hadisnya. Sehingga kata beliau Adapun hadis ini Maka dijawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan wanita itu untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Maka ini sudah merupakan bentuk pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Karena dia tidak memiliki kesabaran akhirnya dia ziarah kubur. Karena dia tidak memiliki kesabaran akhirnya dia melakukan ratapan tangis. Sehingga Nabi SAW memerintahkannya untuk bersabar. Sabar maksudnya, Sabar jangan sampai kamu meratap. Sabar jangan sampai kamu melakukan dosa. Di antaranya adalah ziarah kubur. Ini pandangan dari Ibn Al qayyim rahimahullah ta'ala. Adapun yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Hal itu tidak menunjukkan bahawa kejadian ini di akhir akhir masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak disebutkan di dalam hadis itu bahwa Abu Hurairah menghadiri peristiwa itu. Boleh jadi Abu Hurairah menukil dari sahabat yang lain, sehingga. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini itu belum tentu menunjukkan bahwa kejadian ini adalah setelah masuk Islamnya Abu Hurairah, tidak menunjukkan demikian. Boleh jadi Abu Hurairah mengambil kisah ini riwayat ini dari sahabat yang lain yang menceritakan tentang di awal-awal Islam. Sehingga uh, dalil ini tidak begitu jelas menunjukkan Diperbolehkannya ziarah kubur. Itu alasan beliau. Jadi memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena. Adanya hadis Yang diriwayatkan Dari Rasulullah SAW. Tentang dilaknatnya. Wanita yang berziarah kubur. Tentang dilaknatnya wanita yang berziarah kubur. Laa Allahu zairetil kubur. Bahawa Allah subhanahu wa taala melaknat wanita yang berziarah kubur. Namun lafaz hadih. Ya. Hadith yang diriwayatkan dengan lafaz tersebut. Lan Allah zairatul qubur. Ini adalah riwayat yang yang lemah. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala juga melemahkan riwayat ini. Adapun yang dikuatkan dan yang disahihkan adalah riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz la'anallahu zawaratil kubur. Lagnat Allah terhadap wanita yang zawarat. Lalu difahami zawarat itu adalah yang sering-sering ziarah kubur. Yang selalu melakukan ziarah kubur, membiasakan dirinya ziarah kubur walhasir terjadi khilaf juga di dalam hadis yang terakhir dengan lafad yang terakhir juga terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini sebagian para ulama membolehkan wanita ziarah kubur selama dia tidak jadikan itu sebagai rutinitasnya kadang-kadang dan mereka berdalil dengan hadis-hadis di antaranya adalah keumuman hadis kuntunahaitu kum an ziyaratil kubur. ala fazuruha fa innaha al akhirah dahulu aku melarang kalian ziarah kubur sekarang silakan kalian berziarah karena itu mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat kalian kata para ulama yang bolehkan hadis ini sifatnya umum untuk laki-laki dan wanita Dahulu aku melarang. Sekarang silakan kalian berziarah. Maka Nabi SAW tidak mengecualikan para wanita. Menunjukkan bahwa Wanita pun sama seperti kaum lelaki. Asal hukum sabda Nabi SAW Adalah umum tashri' Keumuman syariat Untuk laki-laki dan Demikian pula wanita tidak dikeluarkannya wanita dari keumuman hadis tersebut kecuali berdasarkan dalil yang sahih sebagaimana mereka juga berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sa'nya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendatangi pemakaman Baqi Baqiul Gharqad Ya, ketika beliau mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulah keluar di malam hari. Bahkan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala apa yang diucapkan apabila seorang uh, berziarah ke kuburan. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar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 Sebaiknya wanita tidak berziarah kubur. Sebaiknya. Ya. Namun apabila dia kadang-kadang melakukan ziarah, apalagi dengan tujuan untuk mengingat kematian, sebagian para ulama membolehkan berdasarkan kumuman hadis. Wallahu Taala alamu bissawat. Saya kira sampai di sini. Semoga apa yang kami terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama